Молитва за вечер, за развиване на памета, помоли се и кажи на клетките на памета. Моля ви се, съберете всички данни, необходими за усилване на ми и създайте всички условия за работа. И забрави, що си казал.